блатньоні їхні очі прагнули правди. Велетенський термітник, зачувши усередині зайд, нарешті де Дехто й потикнувся зі своєї чарунки і, зазнавши мокрого кілка, додав свій лемент до Генікового. Та поможіть хто? Так виразно вийшло, що навіть на другому поверсі вирішили, що вже вбивають. Тому гортожитківці... Похапавши монтіровки, а хто інше, залізни, кинулися коридорами у пошуках причини. Отак і зіткнулися біля генікових дверей. З одного боку з кілками, з іншого – з крицею. Ще мить і почнеться непоправне. Рятуйте, Вадя повісився, пролунало несподівано зсередини. Ті, хто знали, що таке Вадя, давно вже зичили цього. Ті, хто нічого не знав, зацікавилися. З чого б це? Крайні? Поторгали двері. Що там відбувається? І ті інші раді були несподівані нагоді не випробувати кілки об залізеччя. «Блін!» – пояснив генік як з останніх сил підпираючи тіло. «Блін, вже, поможіть, бо не вдержу!» «Хорошо тобі там кричать!» «Поторгано двері ще раз, коли ти замкнуся!» «Ти, блін, разомкнись, а тоді вже кричи!» Геня мало не впав, бо його погляду чима ключа бачив аж на тумбеці. Однак, аби його взяти, треба кинути рятівні ноги. Думка ця шпоком вдарила в гіпофіз. Рубайте, суки, двері! Чого ви стоїте?» – потойбічно зринуло в нього. У коридорі одразу отямилися і згадали, що одного в руках сокира. Нею та кілками підважили двері і вкотилися разом до середини. Сокири ж зрізали з петлі вадю, і геній, несподівано зазнавши тягаря, упав разом з ним на підлогу. Прибігли із сьомого з відрами. «А в чому діло?» – товпилися вони за спинами. «Одливайте, в чому?» люталися спини. Не встигши з петлі хапнути повітря, Вадя мало не похлинувся з відра. Водяний удар вкинув його в буття, і в нім він перше, що побачив, так це був геня. Зневажливо скривившись, невдалий самовбивець хопився горла і сів. А живучи з останніх сил, він кволом отямлювався. «Так це ти, падла, хрипів він, це ти, козьол, помішав мені голосом тварини, вичавив він, і харкнув йому сукровицею». Якби генію облили в однораз з усіх поверхів, він би так не тіпнувся, як от одного плювка. Він хотів запитати, але несподівано відчув, що внімів, як і плювок на його лиці. «Гамно!» – харчав зненавидно Вадя, труче шию. «Гамно ти посліднє! А ще друг називається! Тьху!» Влучив ще раз, так, що вже уніміли і присутні. Не встигнувши вразитися з побаченого, вони отеріли від почутого. Його серце, Гені, втрачало глузди. Він зіщулися, бо втрачав серце. Він хотів говорити, але не знав, чим. Усі очікували. Погубивши слова, Гені, скривджено озернувся, тим самим наштовхнувшись поглядом на рятівну сокиру. Рука, яка, на відміну від язика, не втерпла, Сама потягнулася до Державна. Сокира несподівано замахнулася, злетіла, і якби Авадя не вхилився, то влучила б. А так вона фуркнула поруч з вухом і увігналася в паркет. Доки гені тіпав її, висмикуючи з дерева, Авадя зірвався на рівні. «Ти що? А то?» – хрипів тепер геня, шукаючи голосу. «А то, що вб'ю?» – кинувся він до свого кривника. Той прутко вискочив у двері, а слідом за ним гені. Суку уб'ю, вже не харчав він, а біг коридором, здійнявши над головою караючи лезо, ззаду тримаючись на безпечній відстані, тупцяло товариство. Помогіть, тепер заверещав, харкаючи кров'ю у вадя, налягаючи на ноги. Таким звуком, що ні у кого в термітнику не виникло бажання учинити двері і продовжити цікавитись. Що ж таки відбувається? Вадя мчав однією рукою хапаючись за пошкоджене горло, іншою штовхаючи двері на сходи. Отут його і наздогнав колишній друг, а нині праведник Сокира розчихнула повітря широким замахом і хрумкнула, утинаючись ненажерним гостровом. У верхній причілок дверей, а не в жертву. Випорснувши з рук, гені втратив опору, якою чіплявся за дійсність, і замість вбити, обхопив порожніми руками вадю. Той не вдержав, і вони оберемком покотилися вниз щаблями, чіпляючись одне за одного. Ніч кольору пива нахилилася до гуртожитку і побачила, як двоє плачуть, а інші стали над ними, крапаючи водою з кілків». Навколо трону меня покрыв, циклу прощавай суржику.